Ötödik fejezet. A fehér majom. Kala odaadóan táplálta a kis árvát, és csöndben csodálkozott, hogy sehogyan sem akar ugyanolyan gyorsan erősödni és ügyesedni, mint más anyák majmai. Csak nem egy év telt el azóta, hogy az apróság került, míg végre megtanult egyedül járni. Ami meg a mászást illeti, jaj, hát abban rémisztően ügyetlen volt. Kala néha elbeszélgetett a többi nőstényelett lett szép reményű de egyikük sem értette, miként lehet az, hogy egy gyerek ilyen lassan és nehezen tanul meggondoskodni magáról. Még ennivalót sem volt képes egyedül keresni magának, pedig már több mint tizenkétszer telt ki a hold azóta, hogy Kala rátalált. Ha tudták volna, hogy egy gyerek tizenhárom teli holdat látott már, mire Kalához került, teljesen reménytelen esetnek minősítették volna. A saját törzsük majmai két-három hónapos korukban voltak olyan fejlettek, mint ez a kis idegen 25 hónaposan. Tublat, Kala férje mérhetetlenül bosszús volt. Ha az anya jobb nem ügyel olyan gondosan, már régen tett volna arról, hogy a gyerek ne legyen lábala. Soha nem lesz belőle felnőtt majom, hajtogatta. Örök életedbe mindenhova cipelheted magaddal, hogy megvédelmezd. Mi haszna lesz belőle a törzsnek? Semmi, csak kolonc lesz a nyakunkon. Hagyjuk itt, hadaludjon szépen a jó magas fűbe, te pedig szűj erős igazi majmokat, akik majd támaszaink lesznek. Szó se lehet róla, betörtor, feleltek ala. Ha életem végéig magammal kell cipelnem, akkor addig fogom cipelni. Akkor aztán tublat elment kercsakhoz, és kérte, vessel adba tekintéjét, és kényszerítsek alá, hogy hagyja sorsára a kis tarzant, mert hogy ezt a nevet adták az aprócska Lord Greystocknak, ami annyit tett, hogy fehér bőrük. Amikor Kercsak szóba hozta Kala előtt a dolgot, Kala azzal fenyegetőzött, ha nem hagyják békében a gyerekkel búcsút mondat törsnek. Minthogy ez minden dzsungel lakónak elidegedingthetetlen joga, amennyiben nem tud kijönni saját népével, nem piszkálták többé. Kala szépen fejlett fiatal nőstény volt, akit nem akartak elveszíteni. Tarzan közben övögetett, s mind szebb előmenet erről tett tanúbizonyságot. Mire tíz éves lett, már kitűnően tudott mászni, a földön pedig számtalan olyan dolgot produkált, ami messze meghaladta kisfivérei és nővérei képességét. Sok mindenben különbözött tőlük. Gyakran bámulták is értelmi képességeiért, de erő és testalkat dolgába nem vehette fel a versenyt velük. Hiszen tíz éves korukra a nagy emberszabású majmok már teljesen kifejlődtek. Némejükük hatlábnál magasabbra is megnő, még a kis tarzant még mindig csak növekedésbe lévő fiúcska volt. De micsoda kisfiú? Kora gyerekségétől kezdve megtanult ugyanúgy ágrolágra ugrálni a kezével kapaszkodva, mint hatalmas testű anyja. Amikor idősebb lett, nap-nap után órákon át kergetőzött fivéreivel és nővéreivel a fák koronáján. Húsz láb távolságot tudott átugrani az erdő tetejének szélítő magasságában, aztán tévedhetetlen biztonsággal és mindenféle görcsös erőfeszítés nélkül kapaszkodott meg a túloldalt. Úgy röpködött a levegőbe, mint a vihar előszelének útjába került vadul hajladozó ágak. Húsz láb magasságból egyetlen lendülettel vetette le magát ágról ágra ereszkedve a Földig. Máskor meg olyan könnyedén és fürgén szökött föl az égre törő trópusi faóriások csúcsára, mint a mókus. Bár még csak tíz éves volt, ereje már is elérte az átlagos harminc éves férfiét, és sokkal ügyesebb volt, mint amiről a legképzettebb atléta valaha is álmodhat. Ráadásul napról napra erősödött. Boldogan élt ezek között a vadmajmok között. Emlékezetében nem őrizte másfajta életképét, és nem is tudta, hogy a földkereksége létezik más is, mint az erdő és azok a dzsungel lakó vadállatok, amelyeket ő ismert. Ekkora már kezdett feltűnni neki, hogy mekkora különbség van közte és társai között. Naptól, széltől, barnára sült kisteste hirtelen rettenetes szégyenérzetet okozott neki. Látnia kellett, hogy teljesen szörtelen, mint valami undok kígyó vagy másfajta csúszómászó. Úgy próbált meg segíteni ezen, hogy tetőtől tapig sárral kente be magát. De a sár megszáradt, és lepattogzott a bőréről. Ráadásul olyan kényelmetlenül is érezte magát, hogy gyorsan elhatározta, inkább elviseli a szégyen, mint a kényelmetlenséget. A hegyvidéken, ahol a majomtörzs előszeretettel tartózkodott, volt egy kis tó. És itt a tiszta, csendes vízfelszínen pillantotta meg Tarzan először a saját arcát. A száraz évszakban történt az egyik tikkasztó a meleg napon, hogy ő és egyik társa lementek a partra inni. Amint lehajoltak, mindkettőjük arca megjelent a békés víztükörben. A majom vad és riasztó fizimiskája mellett a régi angol család sarjának arisztokratikus arcvonásai. Tarzan elszörnyett. Nem elég baj az neki, hogy szörtelen a teste, most még ez a rémes ábrázat is. Csodálta, hogy a többi majom egyáltalán képes ránézni. Micsoda csúf résnyi kis szája van, apró fehér fogairól nem is beszélve. Nem is lehet egy napon emlegetni szerencsés sorsú társainak nagy széles ajkával és hatalmas szemfogaival. Aztán a kis csenevész orra. Olyan keskeny, mintha menten el akarna sorvadni. Elpirult, amikor összehasonlított a társának óriási szép órjukaival. Micsoda kapitális orra, a fél arcát beborítja. De jó is lehet, ha valakit ilyen szép külsővel áldott meg a sors, gondolta szegény kis tarzom. Hát még amikor megpillantotta a szemét, az aztán végképp lesújtotta. Közepén egy barna pötty, amelyet szürke sáv vesz körül. Végül az a nagy, tiszta fehérség. Rettenetes. Még a kígyó szeme sem olyan visszataszító, mint az övé. Annyira lekötötte a figyelmét saját arcvonásainak szemügyrevétele, hogy nem hallotta meg, amit lassan szétnyílik mögötte a fű, és egy nagy testű állat óvatosan lopakadik feléjük. Társa az igazi majom sem hallotta, mert ő megivott. Ahogy ajkával szülcsölte a vizet, és jó lesően nagyokat kortyolt, a zaj elnyomta a hivatlan látogató halk közelettének neszét. Harminc lépésnyire a hátuk mögött lapult már szabor, a hatalmas nőstény oroszlán, és izgatottan csapkodott a farkával. Óvatosan tapogatodzott előre nagy párnás mancsával, és nestelenül letette a földre, mielőtt a másikat felemelte volna. Így jött egyre közelebb. Lelapult, hogy a hasa kis hiány súrolta a földet, mint egy óriási macska, amely épp áldozatára készül rávetni magát. Végül már tíz lábnyira sem volt a két gyanútlan kis játszó pajtástól. Gondosan maga alá húzta két hátsó lábát. Hatalmas izmai csak úgy hullámzottak gyönyörű bundája alatt. Annyira lelapult, hogy szinte egybeolvadt a földdel. Csak csillogó hátának domború íve látszott. Az ugrásra összpontosított. A farka sem csapkodott már ide-oda, csendben és mozdulatlanul feküdt a földön. Megmerevedett, mintha kővé vált volna, majd rettenetes üvöltéssel előrevetette magát. Szabor a nőstény oroszlány bölcsvadász volt. A kevésbé bölcsek számára az ugrás közben hallatott és a veszélyre is figyelmeztető bőszült ordítás talán bolondságnak tűnhetett. Hát, gondolhatják, nem vethette volna magát áldozataira sokkal nagyobb biztonsággal, ha csendben, hangos üvöltés nélkül lógik. Csak hogy Szabor nagyon jól tudta, hogy a dzsungel lakói milyen fantasztikusan gyorsak és mennyire jó, már-már már hihetetlenül tökéletes a hallásuk. Az ő számukra köjét fűszál hirtelen egymáshoz surlódása ugyanolyan hol biztos figyelmeztetőjel, mint az ő leghangosabb ordítása. Szabor tudta, hogy a hatalmas ugrást minden apró nesz nélkül végrehajtani képtelenség. A vad üvöltés pedig nem figyelmeztetés volt. Az volt vele a célja, hogy szegény áldozatai rövid időre rémült mozdulatlanságba dermedjenek. Ez elegendő is ahhoz, hogy hatalmas karmait belemélyezze puha testükbe, és kilátástalanná tegye számukra a menekülést. Ami a majmot illeti, szabor jól is számított. Szegény kisállat csak egy pillanatra húzta össze magát reszkető tagokkal, de ez a pillanat elegendő volt ahhoz, hogy beteljesedjék végzete. Nem így tarzan. Az embergyerek a dzsungel veszedelmei között leért évek során megtanult maga biztosan szembenézni a helyzettel. Intelligenciája folytán szellemi reakcióinak sebessége messze meghaladta a majmok képességeit. Így aztán Szabor, a nőstény oroszlány üvöltése a kis Tarzan agyát és izmait azonnali cselekvésre ösztönözte. Előtte a kis tó mély vize, mögötte pedig a rettenetes karmok és tépőfogak képébe közeledett a biztos borzalmas halál. Tarza mindig is utálta a vizet, csak szomját szerette oltani vele. Azért gyűlölte, mert agyába a szakadó eső nyírkos hidegének és kényelmetlenségének képzete társult hozzá. Félt is tőle. A vihart kísérő dörgés, villámlás és szél miatt. Vad nevelő anyja is arra tanította, hogy kerülje a tó A saját szemével is látta a kisnita esetét, aki alig pár hetes süllyedt el a csendes vízmélyén, hogy soha többé ne térjen vissza a törzshöz de szabor felhasanő üvöltése még szinte bele sem hasított a dzsungel csendjébe, amikor Tarzan villámgyorsagya már felmérte, hogy a két rossz közül melyik a kevésbé rossz. Még mielőtt az óriási fenevad az ugrás felét megtehette volna, már is a hűvös vizet érezte összecsapni a feje fölött. Nem tudott úszni, és a víz nagyon mély volt. Maga biztossága és leleményessége felsőbrednőségének eme két megkülönböztethető jegye, azért szemernyit sem csökkent. Sebesen kapálódzott kezével, lábával a béli igyekezetébe, hogy valahogy felküzdje magát a víz felszínére. Valószínűleg inkább véletlenül, mint sem tudatosan, ráhívázott arra a mozgásra, ahogyan a kutyák úsznak, így azután pár másodperc múlva az óra már kint volt a víz fölött, és rájött, hogyha folytatja a végképp végképpen tudja tartani magát, sőt, még halad is előre a vízben. Nagyon meglepődött és egyben megörült új tudományának. De nem ért rá sokat gondolkodni a dolgon. Párhuzamosan úszott a parttal. Jól látta a kis játszó pajtás a mozdulatan teteme fölött kuporgó kegyetlen fenevadat, amely kis hián elkapta őt is. Az oroszlán kitartóan figyelte tarzant. Nyilvánvalóan arra számított, hogy előbb-utóbb kimegy a partra, de a fiúnak eszehágába sem volt távozni a vízből. Ehelyett a törzsében végveszedelem esetén használatos segélykiáltást hallatta, Megtoldva a figyelmeztetés jelzésével, nehogy a segítségére sietők szabor karmai közé rohanjanak. Szinte azonnal felhangzott a válasz a távolból, és kis idő múlva már is 40-50 hatalmas testű majom suhant sebesen az erdőn keresztül a tragédia színhelye felé. A csapat élén haladt. Megismerte a szívének legkedvesebb lényhangját, és ott volt mellette annak a kis majomnak az anyja is, aki holtan hevert szabor lábainál. Az oroszlán hatalmasabb volt ugyan, mint a majmok, és a természet jobban ellátta őt harci eszközökkel, de azért mégsem kívánt szembeszállni ezekkel a dühött felnőtt állatokkal. Ezért gyűlölködve feléjük horkantott, majd gyorsan bevetette magát a bozódba, és eltűnt a szemük elől. Tarzan ekkor a partra úszott és gyorsan kimászott a szárazra. A hideg víz okozta friss és felpesdült érzés kellemes meglepetésként áradt szét testében, és ezután soha nem szalasztotta el többé az alkalmat, hogy naponta megmártózzék. Kala hosszú ideig nem tudott megbékélni a látványjal. Bár az ő népe tudott úszni, ha rákényszerült, de önszántunkból soha nem mentek vízbe. Az oroszlán kaland sokáig kellemes emlék maradt Tarzan számára. Az ilyesfajta esetek voltak azok, amelyek változatosság hoztak a mindennapi élet hangúságába. Más különben csak a táplálék keresés, evés, alvás, unalmas körfolgásából állt az egész. A törzs, amelyhez tartozott, egy meghatározott területen kóborolt, mely körülbelül 25 mérföld hosszú volt a tengerpart mentén, és nagyjából 50 mérföldnyire nyúlt be a szárazföld belsejébe. E térségen belül szinte állandóan úton voltak. Néha ugyan hónapokra is megtelepedtek egy-egy helyen. Viszont ha a fákágaira felkapaszkodva vándoroltak, gyakran mindössze néhány nap alatt bejárták az egész területet. Sok minden attól függött, hogy mennyi táplálékot találtak, milyenek voltak az időjárási körülmények, és milyen gyakorisággal tűntek fel a közelben veszedelmes állatok. Előfordult persze, hogy Kercsak egyszerűen csak azért meneteltette őket hosszú ideig, mert unta már az egy helyben üldögélést. Északánként ott aludtak, ahol a sötétség meglepte őket. A földre feküdtek le, és olyankor a fejüket, ritkában a testüket is betakarták a begónia óriási leveleivel. hárman össze-össze bújtak, egymást átölelve és melegítve, ha az éjszakák hűvösek voltak. Tarzan is így aludt az évek hosszú során minden éjszaka kalaőlébe fészkelve be magát. Hogy a hatalmas fenevad szerette ezt a más fajból származó gyereket, ahhoz kétség nem fért. A maga részéről ő is elhalmozta mindazokkal a gyöngéd érzelmekkel a szőrös testű óriás állatot, amelyek édesanyját illették volna meg, ha életben lett volna. Igaz, ami igaz, ha engedetlen volt, Kala lekevert neki egy-egy nyaklevest, de sokkal gyakrabban ajnározta, mint fegyelmezte a gyereket. Tublat a párja mindig is gyűlölte tarzant. Számos alkalommal hajszálon múlt, hogy véget nem vetett az ifjonsz pályafutásának. Tarzan sem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy kimutassa és teljes egészében viszonozza mostoha apja iránt a táplált érzéseit. Ahányszor csak lehetőségen nyílt bosszantani őt, grimaszokat vágni az óra előtt vagy sértéseket vagdosni a fejéhez karjainak biztos védelméből, mindig meg is tette. Intelligenciája és gyorsan vágó eszerévén ezeröltögi ezer csalafintaságot eszelt ki tublat életének megkeserítésére. Még egészen kisfiú volt, amikor rájött, hogy a hosszú fűszálakat összesodorva és egymászról erősítve miként lehet kötelet készíteni. Ezzel aztán örökké azon mesterkedett, hogy elgáncsolja tublatot, vagy egy lelógó ágról hurkot vessen a nyakába. Mivel állandóan a köteleivel játszott és kísérletezgetett, Tarzan kitanulta az egyszerűbb csomó fortéját, és azt is, hogyan lehet csúszóhúrkot készíteni. Most már ezzel szórakozott ő is, meg a többi majomgyerek is. Akármit csinált Tarzan, ők is rögtön megpróbálkoztak vele. Minden új ötlet azonban Tarzantól származott, és csak is ő fejlesztette tökére a tudását. Amint egyik nap így játszogatott, Tarzan az egyik távozó pajtás után hajította a kötelét, amely egyik vége ott maradt a kezében. A hurok véletlenül pont a szaladó majom nyakára tekeredett, aki hirtelen megkökkenve állt meg. Jaj, de jó játék, micsoda nagyszerű játék, gondolta Tarzan. Azonnal újból megpróbálkozott a mutatványjal. És aztán így aprólékos és kitartó gyakorlással lassanként elsajátította a losz szóvetés művészetét. Ettől kezdve Tublat élete valósággal pokollá változott. Álmában, útközben, éjszaka vagy nappal, egy szóval soha nem tudta, hogy mikor szorul meg a nyakán a csöndben suhanó hórok, amely kis hián belé folytotta a szuszt. Kala számtaranszor megbüntette tarzant. Tublat pedig megesküdött, hogy iszonyú bosszút áll. Amikor az öreg kercsáknak fülébe jutott a dolog, ő is figyelmeztette és megfenyegette. De mind hiába, Tarzan dacolt mindegyikükkel. A vékony, de erős hurok újra meg újra tublat nyakába kötött ki. Rendszerint akkor, amikor az a legkevésbé sem számított rá. A többi majom számára tublat megcsúfolása végtelenül jó szórakozást jelentett. Betört ormogorva fickó volt, akit amúgy sem szeretett senki. Tarzan okos fejében sokféle gondolat fogant meg. Ezek mind az értelen dicsőséges hatalmának megnyilvánulásai voltak. A sok fűszából font hosszú karjával képes foggyulejteni majomtársait, miért ne tehetné meg ez szaborral, a nőstény oroszlánnal is. Ez volt a csírája annak a gondolatnak, amely aztán félig tudatosan, félig öntudatlanul egyre fort erjedt az agyában, és végül nagyszerű tettekhez vezetett. De ez már a későbbi évek krónikája.